Vader, ons ons nie veel dankie sê vir die dag en As ons ons nie vir oogend kom verklaarde dat alles nie vir u gaan Vader, ons kom en ons kom focus vir op u en ons kom draa ons oog na u en ons kom eer u en ons kom aan bid u dank u dat ons kan kom stil raak vir u en dank u dat u hier is ons aan bid u Ons sê in die dienst in die naam Amen. As daar iemand is wat vir ons een geboord het vir morgen, dan uh, luister ons graag daarna. Kom ons bly na Genesis 14. Ek het een hoefte dat ons sommer met mekaar saam broodbreek vir morgen, en uh, kom ons herinner ons weer daaran en ons gaan, gaan kyk, waar kom die concept van broodbreek vandaan? Enes is 14. Ek gaan lees daarvan vers 18 af. Julle weet, Abram en Lot het getrek, soos wat God vir hom gesê het, en uh, die land het te groot geword, hulle kon nie meer die twee mannesse vie huisvest nie, want God het hulle gesêen, en toe het Lot en Abram gesky, Lot het daar in die jodaan valuit, het by die pivits gaan boer, en uh, o, Abram, Abram het daar by die terpenteinboem van Mamre, daar had die in die rante, het hy met sy vee geboer. In elk geval, en toe, sien ons wat gebeurde, daar het oorlog gekom met die koning staan, en jy moet nou mooi verstaan, dat was ek een die steikies die tijd, het een koning gehad, of een leier. En nou, dit klink een vreselike oorlog hierdie, want het was vijf konings tegen zes konings, wat oorlog gemaakt het. het was eigenlijk maar net vijf mensen paleteite, tegen zes mensen paleteite, die bevinding. In elk geval, maar hy het oorlog gemaakt, en hy het Lot en sy mensen weggevoer, en toe Abraham gegaan, en hy het Lot en sy mense gaan ontzet. En op pad terug, lees ons nou by vers 18, en melkiseer die koning van Salem, wat priester van God die allerhoogste was, het brood en wijn gebring, en om geseen en gesee, geseend is Abraham dier God die allerhoogste, die skepper van jimmel en aarde, en geseend is God die allerhoogste, wat die vijand in die hand gegeet, toegeet, hy, dit is nou Abraham om het tiende van alles, En nou, om net te, dit te verstaan, moet ons dan nou net weer kyk na Hebreer 7. In Hebreer 7, want ons nou as ons die Bijbel lees, dan besef ons, die Bijbel het God vir ons laat skryf om vir ons een inzicht te gee in wat sy hart was van die begin af. So, wat ons lees in die Nieuwe Testament is eindelijk die openbaring of die vervulling van die Oud Testament. Die Oud Testament, soos dit lees, luist wouter die vinger na die Nieuwe Testament, soos my dit altyd so in, in gedagte hou nou verduidelik die skryver van Hebreeus vir ons hierdie ding, hy sê, want hierdie Melchisedek, vers 1 van Hebreeus 7, hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van die allerhoogste, wat Abram tegemoet gegaan het met sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en omgeseen het, aan wie Abraham ook een tiende deel van alles gegeet, hy sê, hierdie Melchisedek was in die eerste plek, volgens uitleg, want die woord is Melik en Tzaddik, hy sê, dit was die koning van gerechtigheid, Tadeka is die woord vir gerechtigheid nie, en ook koning van Salem, wat betekent vrede, so die twee loop saam, gerechtigheid en vrede, Reg, hy sê, hy was sonder vader, sonder moeder, sonder begin van levensdaal, of levens einde, gelijkgestel aan die sien van God, bly hy priester vir altyd, wie was hy? Koning van gerechtigheid, koning van vrede, Sonder begin van levensda en sonder einde. In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God en die woord het vlees geword en onder ons kom boon. Melchizedek, die koning van gerechtigheid, wie is die koning van gerechtigheid? Jeremia sê, sy naam is die Heere, ons gerechtigheid. As die oud-testamentiese professie weis na Jesus Christus sê, sy, sy naam is die Heere, ons gerechtigheid. Recht. So, Melchizedek was niemand anders as Jesus self nie. En wat het Jesus self gedoen? hy het brood en wijn gebring. So hier sien ons, een oud-testementiese beeld, reeds aan die begin van die tyd, in Abramse tyd, Abraham het so 2000 jaar na Adam geleef, dat beteken, dat 2000 jaar voordat Jezus gekom het, na die aarde toe, het Jezus in die vorm van Melchizedek, reeds brood gebreek, met Abraham. Nou kan ons teruggaan, na Genesis 14 toe, en ek wil dat julle moet kennis neem, van wat, daar geskrywe staan. Hy sê, Melchiseerik het brood gebring, en hy het Abraham geseen, en hy het geseen, geseend is Abraham dier God, die allerhoogste. Geseend is Abraham dier God, die allerhoogste. Die skipper van die jimmel en die aarde. Ek wil vir jou sê, hoor wat sê, hy sê, God is die allerhoogste wat teken dit as hy die allerhoogste is is daar geen gesag grootere syne nie en as hy sê geseend is Abraham nou verstaan ons hoe die skryver van die breers, ons spring nou tussen genus en die breers nie. die skryver van die in die 13 sê die jere is vir my en ek sal nie vrees nie want die jere is die allerhoogste, die skepper van die himmel en aarde. En as hy my geseen het, sê Paulus, as die God, die allerhoogste, dan vir my is, wie kan tegen my bes? En dat hy dit bewys, dier sy eie sien nie te spaar nie, maar om vir ons allemaal oor te gee. Toe ek wil hy met die inhoud van die sien verstaan, en dis ons dilemma. Ons wil vanmorgen praat oor die uitspraak wat Jeremia maak, jylle kan so lang na Jeremia 1 toe blaai, na die uitspraak wat God aan Jeremia maak, wat hy sê, ek is wakker oor my woord om dit te volbring. God sê, ek is wakker oor my woord om dit te volbring. En dit beteken, my oog is daarop, ek is betrokke daarby. Hy sê, ek gaan dit nie laat verloren gaan nie. Maar nou wil ek jou iets vraag, as ons om ons kyk, en ons besef die woord van God is een goeie woord. Nou moet ons vir ons jy vraag vir, is dit die goeie woord? Jylle is nou in, in Jeremia 1, daar roep die heren vir Jeremia. En hy sê vir hom, voordat jy in die moederskoot gevorm is, het ek jou geken. Ek jou by die naam geroep, ek het jou geheilig, ek het jou profeet van die nazies gemaakt. Maar typies, typies mens, typies, as gevolg van die val van Adam, en wat was die val van Adam? Adam het geval vir minnewaardigheid daar is minnewaardigheid aan hom gesigereer, hy was nou Godse beeld en gelijknis gemaakt, en hy, hy het niks nodig gehad om by te voes, en God het gesê, hy het wees, en toe kom die duivel en sê, nee, dit is die ware, jy is nie goed genoeg nie, jy moet nog eet om te wees, jy moet eet om te word, en doen, het ons gesê, het sy val geword, en nou kom die mens, moet sy minnewaardigheid, toe God aan Mooses verskyn het, bekleie Mooses moet God, hy sê, God, ek hakel, ek is 85, ek het al afgetree, verstaan jy, al die nie goeders, al die besware wat hy het, hy sê ek het een rekord daar in Egypteland, al hierdie besware het hy, hoe kom, sien hoe hy vast, luister mooi, kan jy sien hoe hy vast hou, aan sy minnawaardigheid, dit is so diep in gewortel, om minnawaardig te wees, en, en nou kom God na Jeremia toe, en hy sê vir die jongman Jeremia, hy sê Jeremia, oor dat jy gevorm was, in jou moeder sooskoot, ek het jou ongevormde klomp gesien, hy sê, toe al het ek jou by die naam geroep, jy myne, ek het jou gesalf tot die profeet vir die nasies, of jou vraag, wie sê dit? Sê hy dit net vir Jeremia? Sê hy dit vir amal? Hy sê dit vir amal? Iemand vraag my die nawek, en sê, hoe kom is dit so, dat het so lang gevat het, van Adamse val af, tot Jezus gekoms, 4000 jaar? Was het nodig, het al die verskrikkelike goed moes gebeur, wat in die tyd gebeur het, in die 4000 jaar gebeur het. Was het nodig, hoekom kom Jezus nie net vroerkom nie? Wat sê jylle? Wat is die antwoord? Die antwoord is, Godse oog, dierloop die jylle die aarde, om diegene krachtig te steun, wie sy harte onverdeeld op omgerig is. God sê, ek het een man gesoek wat in die bres kan staan, wat een muur kan bouw tussen die wraak oor sonde en nie die volk, die mens. God sê, ek soek sy oor die aarde, hoe lang het hy geloop voordat hy hy hier nog gekryd, en hy Noa gekryd, en Abraham Abram gekryd. Dit het 2000 jaar wat, God is nie aannemer van die persoon nie, sê vir my, dink jy, God het vir 2000 jaar gewag en toe sê, ok, ek piek vir Abram. Vir 2000 jaar soek God een man, wat bereid is om sy sien te gee, so hy in verbond met hierdie man, sy eie sien kan gee, want hy weet die enigste hoop vir die mens, is sy sien, Jesus Christus. Toen vir 2000 jaar, soek hy, doorloop sy oor die aarde, om een man te kry, soos Abraham wat gesê het, jyre, hier is ek, ek steek my hand op, hier is ek. God het nie nie, op verstaan jy, tussen die ander nie, God het die mens uitgekies van die begin af. God sien die mens collectief. God het die mens lief. God wou met die mens hier die pad loop, maar het een man gesoek. Hoe kom? Hoe kom sê ek dit? Ek sê dit omdat God aan die begin gesê het, kom laat ons mense maak en ons beeld en ons gelijkenis en ons laat hulle heers. So die is heers by die mens. Die val van die mens het door die mens gekom. Die herstel van die mens moest door die mens kom. Want God het vir die mens die gezag gegeen. En daarom het God gesê, God het geprofiteer en gesê, ek sal vijandskap saai tussen die sien van die mens en die slang. Wie is die sien van die mens? Die vrouse saad. Ek sal vijandskap saai tussen die vrouse saad en jou saad. Jy sal in die hakskeen buit my gaan jou die kop vermorsel, dit het God geprofiteer. Maar vertel jy, dit was nog net een profesie, dit moes in vervulling kom. God sê, ek is wakker oor my woord om het te volbring. God sê, ek kan nie wag om dit te laat gebe, en hy sê, ek sal met ongeduld wag om jou genadig te wees, dit roep hy al in Jeremia uit. Hy sê, dit is wat my posiesie is, maar die vraag oor die wakker van Godse woord is, is ek en jy wakker oor sy woord? Is ek en jy die Abraham Die man, wat die onverdeelde hart Ons het die laatste weke gepraat oor die, ding, week gepraat, oor die kracht van my besluit. Die punt is, kan ek daar die grootse voorrecht wat God my gegeet, die recht om te besluit, waar my selfs God nie in my nie. Is ek bereid om daar die recht, daar die besluit te gebruik, om God wat wakker is oor sy woord, vry te stel, om hier die woord waar oor hy ongeduldig waak, om dit waar te maak in my leven. Om hierdie woord te lonst, af te skop, om hierdie woord te laat manifesteer in my leven. Die woord is daar, luister mooi, die woord van God is daar, maar is sy woord gemanifesteer in my? God sê, ek is wakker oor my woord, maar God sê, ek het nog een partij nodig. Alles wat God is, is liefde. En liefde het altyd een ander partij nodig, want liefde is sikkel om te functioneer op onmself. Liefde wil gee. Liefde soek iemand om te bevoordeel. Toe God wat liefde is, soek iemand om te bevoordeel, toe maak hy die mens en hy sê, ek sal my een hulp maak wat by my pas. Soos wat hy die vrou gemaakt om my die man te pas. Hy sê, ek maak een hulp wat by my pas. Hy sê, en ek gee jou die gezag om te heers, vanuit die liefdesverhouding uit. So, Godse woord kan nie waar word, as daar nie een mens is om het te laat waar word nie. Kan ek het starig sê, dit is een groot woord. Ek sê, Godse woord kan nie waar word en sê daar een mens is waar dier God dit waar maak nie. En daarom het hy 4000 jaar gewag, voor hy Abraham Abram gekryd. En hy moes nog 4000 jaar wacht voor hy een Maria gekryd. Een jong meisie vir wie hy sê, jy gaan zwanger word, as hy sê, ek en die man geken nie. So hierdie een kan nie wees nie. En hy sê, maar jou maker is jou man. Heere van die leerskare is naam. Ek wil in jou die sien verwek van God. Ek wil my saad in jou oordra. Jy sal swanger word van my saad. En jy sal die verlossing van die wereld of die verlosser van die wereld voortbring. Wow. Hoor wat sy vir Jeremia? Ons is nou nog in Jeremia 1 hee. Hoor wat sê vir Jeremia. Hy sê ja wat hy gesê het voor jy in die moederskoot gevorm is. Nou gaan hy aan. Hy sê o, hier kom Jeremia. Hoor hoe praat met vers 6. Dood ek gesê ag Here, Here, voor waar ek kan nie praat nie want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê moenie sê ek is jonk nie. Want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie want ek is met jou om jou uit te red spreek die Toe die Heere sy hand uitgestrek en my mond aangeroer, en die Heere het vir my gesê, hiermee leg ek my woorde in jou mond. Besef jy dat wat die Heere hier sê, is precies wat ons verlede week vir mykaar sê, die Heere sê vir Jeremia, met die besluit waarmee jy sê, ek is jonk, met die besluit waar jy sê, ek kan nie, met die besluit kan jy sê, ek kan. As jy die vermoe het om die besluit te neem om te sê, ek kan nie, dan het jy so pas vir jouself bewys, ek het die vermoe om die besluit te neem en te sê ek kan. Maar jy sien, ons is so lang geprogrammeer met ons minne waardigheid en minnewaardigheid het gesê ek kan nie. Maar as ons Godse Gees kan toelaten om ons oop te maak vir die gerechtigheid van God, vir die volmaakte waardigheid en stand wat God ons gegeet, dan verander my kan nie en ek kan doen. Dan sê Paulus, ek is tot alles en dat ek kan Heer Christus my die kracht gee. Verstaan jy, dat verander die kan nie na kan toe. En dis, daarom moet ek vir jou sê, as jy vir hier sit en sê, ek kan nie meer nie, dan met die celle, ek kan nie meer nie, kan jy sê, ek kan weer. Ek kan nie meer nie verval, en word vervang met, ek kan weer. Dis ons besluit, dis ons kese. En dis wat die Heere vir hom sê, en jy sê, Al wat hy nodig het is om net beskikbaar te wees, en wat sê die heren? Hy sê, as ek een beskikbaarheid by jou krij, raak ek jou mond aan. De lede week gesê, God geef ons sy lichaam, hy geef ons energie, hy geef ons, ons gezondheid. Al wat ons daarby moet bysit, is attitude. Dat is nie Afrikaanse woord vir attitude, nie. Gezindheid is goed, maar dat is nie so goed nie. Attitude. Ons het net nodig om attitude daarby te sit, as ons net een, een gezindheid sit, en sê, jyre, hier ek. Heere, ek gloe u, want u is die allerhoogste God en u het my geseen. U sien is oor my uitgeroep. Wat kan een mens my dan doen? Wat, ek wil amper sê, wat kan ek myself doen? Want ek is die enigste ouwe wat het kan kanseleer. En dan gaan hy aan en hy sê vir Jeremia, ja, hy sê, dit sal die resultaat wees. Hy sê, kyk, ek stel jou vandag aan oor nazies en oor koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes om te bou en te plant. Hy sê, ek stel jou aan, oor nasies en ooninkryke, om uit te ruk en om te gooi, en te vernietig en te verwoes, en te bou en te plant. Oor ek kan bou en plant, jylle moet my nou mooi hoor moet ek omgooi en uit ruk, vernietig, verwoes. Die vorige sondag het ons gesê, ons kan nie, Godse seen, Godse droom vir ons omhels, as ons die verlede achternaas leed. Mee. Ons nodig om die verlede uit te rikken, te vernietig. Ons het nodig om om te gooi, ons het nodig om die leen in ons levens, te ontbloed, en aan te spreek. Jy sien die groe probleem wat ons mee te doen het vandag, sien ek in so baie gevalle, is Ons het die godsdienst gehad gehaad, waarin ons in minne waarigheid groot geword het, want het was gebouw op die sand van Adams oortreding. Die godsdienst het ons gesê, was gebouw op die sondagskap van die mens. En dit is nie die rots nie. Daarom moet die huis val. En daarom sien ons in die hele godsdienst van die wereld, is eindelijk een mislukking. Dit is groot geraas, maar dit is een mislukking. Ons het nie een in die wereld. Die godsdienst systeem het nie een in die wereld nie. Wat sal inpak hee? Die rots, Wat sê die profeties woord oor die rots? Hy sê die rots het sonder die toedoen van mense handen losgeraak. In Danielse tyd, ondou jy koning Nebuchadnezzise beeld. Die, die rots het sonder die toedoen van mense handen losgeraak, en die beeld van die mens, van godsdienst, teen sy voete getref. En hy het omvernietig. Hy sê, en die rots het gegroei en die hele wereld gevul. Jylle sê, ek zwakker oor my woord, en jou voorstel, as ons op die rots is, ons is in een proces van groei, jy weet die oude ekonome, die ekonome het, ek so paar jaar gelede, nou is hulle baie stil daar ons, maar paar jaar gelede kan ek onthou, het ek hier geopen by een groot boerendag, dan hertsovol, want ek in die rivier, en, uh, en toe het een van die groot ekonome van die land daar kom praat, en hy het gesê, manne, leengeld, koopgrond, boer, dis die beste tyd vir die boerderij waar hy is, en het was so, die was so mos, so Nou, die sonnetje het nou alweer bieke gesak, maar, die bind wat dit wil maak is dit, besef julle, baas ons, ons is op die rots, en nie een ekonome van Baklis, bank nie, maar die ekonome, wat die allerhoogste God is, wat die skipper van die himmel en aarde is, sê, koop grond, wat ek daarby bedoel is, maak jou grondgebied groot, hoekom? Omdat Die rots die jylle aarde sal vul. Hy sê die heerlikheid van die Heere sal die aarde vul soos die waters die seeboene bedek. Dis Godse woord waar oor hy wakker is. Ek wil vir jou dit sê. Kan ek en jy dan wonder oor die toekomst? Kan ek en jy een oomlik a twyfel hee oor moorde? As dit Godse aard is. Kan, dan kan die ouds daar buiten skree en raas? Jy weet in die ene ding wat ek achterkom, as jy na a kat kyk, a kat is stil, jy, jy weet mys, a kat is a stil ding, maar trap op sy ster, dan skreeuw hy. En jy weet dit, ek krij die indruk, die rede waar die duivel so skreeuw, die is daar, sy ster is getrap. Want is a geweldige geraas in die wereld, maar wat sê die allerhoogste God vanmorgen? Hy sê, geseend is jy, door God die allerhoogste. Wat ons sien, ons sien, Ouens hoor van die rots. Maar hulle groet nie die sand nie. En dan sien ons 'n bietjie rots en 'n bietjie sand. Ons sien ouens sê ja vir die rots. Hulle sê ja vir God gerechtigheid, Maar hulle sê nie noodwendig nee vir hulle minne waarheid in Sondarskap nie. Hulle sê ja, ons kan sê ons kan, maar hulle ou aan sê ek kan nie. Hoor jy? Daarom, dat die heren vir Jeremia sê, ek stel jou aan om uit te ruk en om te gooi, so ek moet die kanies uit my leven uit, moet ek uit ruk en omgooi, ek moet klaar kry met die kanies in my leven. En by die plek kom om te sê, die allerhoogste God het my geseen, en as hy my geseen het, dan kan ek. Dan is kanie nie meer een optie in my leven nie, dan is kan my leven. Hoor julle wat Hoor julle wat ek sê? Ek het nodig om daar te kom. Want dan kan God die volgende ding sê, hy sê, ek het jou mond aangeraak, en nou sê hy, wat sien jy, Jeremia? En Jeremia sê, ek sien een amandeltak, nou wat sien amandeltak? Wat het die amandel met die vrys van eerst doen? Die amandelboom is die eerste boom wat bot, na die winter. As die amandelboom bot, weet jy, die lente het gekom. Hy sê, ek sien een amandeltak, die heren sien, jy het rege sien, want ek is wakker oor my woord. Ons is nou in die tijd van die jaar, Ek sê nie by die bome, die oogjies is so dik geswel, hulle sê, ons wil net pop. Die amandelboom, hier is nou nie amandelboome by ons nie, maar die amandelboom is al aan die bot. Maar die Heere sê, ek is waker oor my woord om dit te volbring. En dis Godse hart vir ons, om sy woord in ons levens te volbring. Nou wil ek hier, jy, jy moet saam my blaai na, hier 33 toe. Nou wil ek, hee jy vir oomlik, na die gemeente kyk. Want God werk met gemeente, God sien gemeente, God sê ons is sy lichaam, ons is lede afzonderlik van sy lichaam. So as na die, na die gemeente kyk, dan sien ons, hy sê vir die gemeente, ek hee jou aangestel om uit te rik en om te gooi, om te bou en te plant. Eers om te vernietig en uit te rik, so wat het ons as gemeente gedoen? Weet ons gemeente is van jaar 30 jaar oud. Wat het ons in die 30 jaar gedoen? om te bouw en te plant, het ons uitgerik en omgegooi. Ons het die traditie, en ons het die oorlevering, en ons het die valse lering, het ons uitgerik en omgegooi, ons het het ontbloot, ons het het aangespreek. Ons was nie populair afvoer nie. Is ons vervolg daarvoor, ja, vervolg, jy het wat hulle met jou Jeremia gedoen, het jy nou Jeremia gaan lees, jy sien hulle om in die modderpit gegooi, hulle het met hom allerhande dinge gedoen, hulle het glad nie gehou van waarvan hulle oor nie. Maar die Heere sê, ek maak jou voorkop hard toe hy sê, hulle sattie in jou vecht, maar jou nie oorbinie. En dis die beeld wat ons van die gemeente kan sien. En nou kom die heren en hy sê hierdie kostbare ding, in Jeremia 33, ek, ek gaan nou s'n bietje ene weerlees, maar ek wil somme net, ons moet somme net samen met mekaar stap vir morgen. Hy sê by vers 14 in Jeremia 33, en die skrifte wat julle goed ken, hy sê, kyk daar kom, daar spreek die heren, dat ek die goeie woord, dat ek die goeie woord wat ek gespreek het, aangaande die huis van Israel en Juda in vervulling brengt. Jy sien, as jy teruggaan naar Jeremia 1 toe, jy leidt my soms op jylle vinger by Jeremia 1, as jy teruggaan naar Jeremia 1 toe, dan sien jy net na die Heere hierdie ding gesê het, van ek is wakker oor my woord, en sê hy, kyk, daar kom een kookpot van die noorde af. En dan begin God vir die volk waarskie oor hierdie slechte goede wat gaan kom. Hy begin hulle waarskie. Hoekom? Omdat hulle so ongehoorzaam is, omdat hulle ongehoorzaam is aan die wet wat hulle self gekies het. Die gevolge daarvan. Maar nou kom die Heere en die Heere sê, ek is moeg daarvan dat hierdie goed met julle moet gebeur. Ek is moeg daarvoor. Hy sê, dit pas my nie. En Jeremie 31 sê hierdie, waar is ons nou, 33, en 31 sê hierdie ding, hy sê, kyk daar kom, daar spreek die Heere, dat ek een nieuwe verbond met julle maak, nie soos die een wat gemaakt hulle daar kookpot van die noorde afkom nie. Nie soos die een wat ek gemaakt het met julle vaders, toe ek hulle aan die hand geleid uit die Egypte uit nie want dit het nie gewerk nie, want julle het nie by my verbond geblein, julle het nie julle ooreenkomst nagekom nie, hy sê daarom het ek julle verontachtsam sê die Heer, hy sê maar ek gaan een nieuwe een maak en die nieuwe een gaan so like hy sê ek gaan my woord, my gedachte my wete gaan ek in julle hart gee en ek gaan het in julle verstand inskrywe en julle gaan nie meer mekaar leer en sê ken die Heere nie want allemaal van jylle sal my ken, klein en groot onder jylle. En ek sal baremhartig wees oor jylle. En aan jylle sondes en jylle ongerechtighede sal ek nooit meer denk nie. Maar oor as jylle kans dat daar weer een kookpot van die noorde af kan kom, nie in elk geval nie van my af nie, sê God. Toe hoor jy nou, wat is die beeld wat hy, hy gee? Nou sê in vers 14 van oorlik 33, hy sê, kyk daar kom daar spreek jylle, dat ek die goeie woord, die goeie woord in vervulling bling, Ek wil nie met dit ding verstaan, toe hy vir Jeremia het gesê het, was daar nog twee kante van die woord. Leid die nummer 28 het gesê, as jy, hoor my, ons was in die tyd van die ouwe verbond, wat gesê het, as jy sal ek, hy het gesê, as jy sorgvullig hou alles wat ek jou vandag beveel, slik jou die hoogste stelboe al die naties van die aarde, en ek sê jou sien by jou ingang en jou uitgang, en die stad in die veld, en by jou maak en jou bak skorrel, en alles slik jou sien. Hy sê, maar as jy dit nie doen nie, gaan hierdie vloek oor jou kom, vir vloeksie wees by jou ingang, jou uitgang, by jou maainkie, jou baas korrel in die veld in die stad, my ander woorde, al die sien word in vloeken omgedraai, dat twee kante, en die voorwaarde was, ek moet dit nakom, ek moet volna gauw alles wat die jere beveel, wat niemand kon doen nie, so die gevolg was, dat die vloek oor hulle geërs het, daarom so, ek, so, roep jy uit, hy sê met die vloek is jylle belaai, hoor jy, maar nou kom die jere, hy sê, my sien was afhankelijk van jylle prestasie, hy sê, en daarom kon my sien nie werk nie, hy sê, daarom gaan ek een nieuwe verbond maak, die verbond wat ek nou gaan maak, ek gaan jou prestatie uit die sien uitdaan, en ek gaan my prestatie daarin plaas, en as my prestatie daarin geld, dan kan net die sien geld, want dan kan die vloek nie meer geld nie, toe stier hy sy sien, en hy kom hou die letter van die wet, hy en wie geen sonde van het, hy wat geen sonde geken het nie, hy sê, hy stier sy sien wat geen sonde geken het nie, hy maak om sonde, met ons in. Hy sê, en hy kom dit na, hy sê, en daar ons, so vir ons kon word, die geregtheid van God, met ander woord is so ons aan die standaard kon voldoen, het ons aan die standaard voldoen, omdat ons aan die standaard voldoen het? Nee, ons het aan die standaard voldoen, omdat hy aan die standaard voldoen het, hy sê, ek maak een nieuwe verbond, nie soos die ene met julle vader, wat afhankelijk was van julle prestatie nie, die nieuwe verbond is afhankelijk van die prestatie van die sien, en sy prestatie was een offer vir altyd, Hebrews 10, 14, hy het met een offer vir altyd volmaak die wat geheilig was, so dis Godse hart, hy, right, nou kom hy, hy gaat nou an, hy sê, daarom kan hy sê, is die goeie woord, nou, hy sê waar hy in die skryweis, die skryweis nou na Jesus Christus toe, Hy sê, hierdie skrif sê, die goeie woord, wat ek gespreek het, het nou om vervulling gegaan. So, wat ek jou wil sê, is wat ek myself elke dag wil herinner, en wat ek so sikkel om recht te kry, dit gaan nie gebeur nie, dit het gebeur. Daie goeie dag, waarvan die goeie woord van God, gaan nie kom nie, dit het gekom. Maar besef jy hoe het hartseer is dit, Dat ons in die oomlik van Godse genade, van Godse guns, van Godse sien lewe, maar in ons gedagtes, is ons nog steeds onder die vloek. Is ons nog steeds onder die prestatie. En dis waar oor het gaan. Dat ons, ons gedagtes verander, en daarom het ons gesê, as my gedagtes nie kan verander, die, die terrein waar die oorlog gevoer word, is wat ek denk, soos een man dink, so is hy en wat ek dink gaan bepaal. Die waarheid is, die Heere sê, ek is wakker oor my woord om het te volbring, hy was wakker oor sy woord, hy is nog steeds wakker oor sy woord, hy het sy woord volbring, hy het sy woord, soos die reen in die sneeuw van die jemel afgestuur na die aarde toen, dit gemaakt dat het die aarde doorvochtig, en dat dit voortgebring het, en nou het sy woord om behaag dit waartoe hy dit gestuur het, so ons het deef die tyd van Godse welbehaag, hy sê die welbehaag van God sal door sy hand, door die hand van sy sien voorspoedig wees, Godse welbeha, die beha wat God in ons welstand het, sal voorspoedig wees, door sy sien, sy sien het gekom, toe ons is daar, iets moet met my gebeur vanmorgen, en dit is, heren, maar ek is nou in nie volgende week, of volgende maand, of volgende jaar nie, of as dit of dat gebeur het nie, daar is geen voorwaarde, geen uitstel meer nodig, daar is nie meer een uitstel, en dis wat die vijand wil gehad het, ons moet dink, vijand wil gehad het, ons moet, saam met om dit uitstel, as die vijand my net kan kry om te sê, morgen, morgen gaan dit gebeur, gaan nie morgen gebeur nie, dit het gebeur, God sê ek is wakker oor my woord, om dit te volbring, maar luister wat het ons gesê, die mensen prestatie is uitgehaal, my waardigheid, my gerechtigheid, is Godse prestatie. Ons het gister, een uh, kostbaarste kamp gehad, daar in, in Louna, man was dit nou nie, vreegte nie, ek en hen dat weer die vroeg daar, van ons gemeente belewe, hulle so, 6 of 8 gesinne, maar wat een vreegte, die uitlomp mannen daar by mekaar, hulle het vir hulle net so selkie gebouw, soos ons het, soveel ons gemeente daar, in die afval, ons het so lekker oor hierdie goed gepraat gister, en wat een vreegte dit is, om te besef, ons leven nie nou, dit is nie uitgestel nie, dit is nie eendag nie, Dis vandag. Toe laat ons vandag om Goed, ons was bezig om te lees in by vers 14. Hy sê die goeie dag. Hy sê, hoor net, vers 15. In die dag en in die tyd sal ek vir David een spruit van gerechtigheid laat uitspreid. En hy sal recht en gerechtigheid doen in die land. En in die dag sal Juda verlos word in Jerusalem veilig woon en dit sal die naam daarvan wees, die Heere, ons gerechtigheid, van wie praat hy? Hy praat van Melchizedek. Hy praat van Melchizedek. Die Heere is ons gerechtigheid. So sien jy, hy het het gedoen, nou luister, as jy nou dink toe Jeremia, dit sê, het jylle gedink, wat? Gestel net Jeremia, het een plek soos die gehad. en Jeremia was die predikant, maar jy profeet kan een predikant ook wees, nee, oké, okay gestel net Jeremia het voor die mense gestaan, of het nou onder die boom was, en of het waar ook al was, en Jeremia het gepreek, en die Heere, die, Jeremia het gepreek van die Heere ons gerechtigheid, dan was het 500 jaar weg, en hier staan ons vandag, en ons praat van die Heere ons gerechtigheid, wat 2000 jaar gelede al ingeskop het, en hoeveel mense is daar, wat nog steeds dit nie besef nie, is dit nie verskrikkelijk nie, kan jy sien hoe sterk is die kracht van die leen, om ons oot toe te maak vir die eerlijkheid van God, hy sê, want so sê die Heere, daar sal vir David nie een man ontbreek, wat sit op die troon van die huis van Israel nie, nou wil ek jou iets vraag, van wie het hy gepraat, toe hy sê daar sal vir David nie iemand ontbreek, om te sit op sy troon nie, in Jeremia'se tyd was die laaste koning van Juda, in ballingskap weggevoer, sê dik ja, Hy is doodgemaak in ballingskap. Hy is kon. Die laaste koning. En oor wat sê die heren hierdie? Woord sê, so is Jeremia valse profeet of nie? Hy sê, daar sal vir David nie een opvolger op sy troon ontbreek nie. Van wie praat hy? Hy praat nie van die natuurlijke lijn wat tot by Sedekeia gegaan het nie. Hy praat van die heren ons gerechtigheid. Hy praat van die Seen van God. Hy praat van die sien van David, hy sê dat vandag vir julle in die stad van David geboore is die verlosser wat Jesus Christus is. Goed, hy sê, en daar vir die lefitise priesters nooit voor my aangezicht een man ontbreek wat altyd dier brandoffers bring en spuisoffers in die brand steek en slagoffers berei nie. Wie dit? Wie is priester? Wie is die priester wat met een offer vir altyd volmaak het? dit is weer die Heere ons gerechtigheid, dit is weer die Seen van God, nee, hy sê, en die woord van die Heere het tot Jeremia gekom, en sê, as julle my verbond met die dag, en my verbond met die nacht kan verbreek, dat daar geen dag, en geen nacht meer, of tyd meer is nie, dan sal ook my verbond met David, my knecht, verbreken word, en dat daar vir hom geen Seen sal wees, wat regeer op sy troon nie, en met die leviete, die priesters, my die naas nie. Maar ander word, wat hy sê, hy sê, Hierdie man, hierdie Melchizedek, wat priester is, luister mooi, hy is priester van die alleroogste God, maar hy is ook koning van Salem, koning van vrede, en koning van gerechtigheid, oor julle, dis wie hy is. Hy sê, hy kom, en hy gaan dit vir my doen. En nou sê God, ek is wakker oor my woord, en wat soek hy? Sy woord is, hy is wakker oor sy woord, hy elke dag van ons lewe, sy wakker oor sy woord, vraag is, as hy oor die aarde deel loop, vandag, punt hy iemand, wat sy hart onverdeeld omgerig is, punt hy iemand, wat bereid is, dat hy sy mond aanraak, onthou net, God is liefde, en liefde sal hom nie op jou afdwing nie, so sy woord, het hy geskep, hy het klaar gedoen, ons het gister gepraat oor, hy sê in Ephesians 2 by vers 10, sê Paulus, hy sê ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke wat hy bereid het, dat ons daaran kan wandel. Hy het klaar gedoen. Hy het klaar die, sy goeie woord daargestel. En hy is wakker oor sy woord, hy het bereid en hy sê vir ons, daar is het, daar is het jou nie, klim daarin, leef dit, gebruik dit, Pas dit toe. En wanneer ons dit dan toepas, moet dit ons effect in ons leven. Blijf met my terug na, waar is ons nou? Ons is nou in Jeremia 33. Ons gaan na 31 toe. Hy sê, Jeremia 31. Nou bevestig hy dit hier by vers 11. Hy sê, want die Heere het Jacob losgekoop, en omverlos hy die hand van die wat sterker is as hy. Nou weet ons, dis moest nou wat Jesus kom doen het. Hy sê, en hulle sal kom op die hoogte van Sion, jubel en toestroom na die seninge van die Heere, na die koring en die mos en die olie en na die jongskaap en die beeste, en hulle siel sal wees soos een welbesproeide tuin, en hulle sal verder nie meer kwij nie. Hoor het sê hy? Van wie praat hy? Ek wil net vir jou vraag, sê my van wie praat hy? Wie is hy ons Hy sê hylle, hy sê... Hulle sal kom op die hoogte van Sion. Wat is die hoogte van Sion? Sion praat van gesag, die berg, nee. En wat het Paulus geskryf in Romeine 5, het gesê, hulle wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, sal wat? Sal in hierdie lewe heers dier een, namelijk, sal in hierdie lewe heers dier een, namelijk Jesus Christus. Hy sê hulle sal toestroom na die berg na die hoogte van Sion, en na die seeninge van die Heere, die allerhoogste se waarmee hy ons geseen het, wat sê Paulus vir die feestheers, hy sê, hy het ons geseen met alle geestelike seeninge in die Heere, of in die Himmel, in Christus. Hy sê, na die koring en die mos en die olie, die koring en die mos en die olie, wat het Joel gesê? Joel het gesê, ek siedel die leraar tot gerechtigheid, en dan sal die doorvloed voor koning wees in die parkeip van mos en olie oorloop, hy sê en die sk skap en die beeste en hulle siel sal wees soos een welbesproeide tuin, hier kom dit, hy sê hulle siel sal wees soos een welbesproeide tuin, kom ons kyk vandag na ons prentje, ons prentje het so gelijk ons gesê, daar is ek lichaam, daar is ek siel, het Godse geest in my kom woon en nou sê, het Joel gesê, hy sê As ek die leraar van gerechtigheid die heilige geest vir julle stuur, dan sal wat gebeur. Hy stee, ek staan by die dierende klop, en sien, hier kom hy, hy sê, hy sê, Jeremia, ek is wakker oor my woord, my woord is gelaai, my woord is binnen in jou, in jou mond en in jou hart. Dis waar my woord is. Hy sê, en ek is wakker in hierdie woord, maar ek kan jou nie doong om hierdie woord te spreek nie, ek kan jou nie doong om hierdie woord te glo nie, ek kan nie jou doong om jou sel beskikbaar te stel vir hierdie woord nie, want ek het jou lief, en dit moet ek kese wees. En nou staan hy so' a gentleman by die deur, en hy klop, en hy sê, as jy opmaakselik met jou inkom in maaltijd hou, en nou kom al die maaltijd. En wat sê die skrif, wat sê Jeremia hier? Hy sê, jou siel sal wees, soos a welbesproeide tuin. Wat is jou siel? Dit is wie ek is man, dit is my persona. Hy sê, jou siel sal wees, soos a welbesproeide tuin. Dit sal van, die dorsvloer sal volkoring wees. Welbesproeide tuin, die koringoes is daar. Sal volkoring wees. En die paarskuip sal van mos en olie oorloop. Ek sien jylle, sien jy waarvan praat, dit is wat jy al gesê. Dit is wat ek en jy vermoorde is. Dit is dit wat jy is. Dit is Godse hart. God sê, ek is wakker oor my woord, om my te volbring. Ek wil jy met sien, hoe dat God jou sien. Hy sê, dan sal die jongvrouw haar verjeug en koordens, ja die jongman en die ouwe is te same, en ek sal hulle rouw en vreeg verander, en hulle troos, en hulle tot blijdskap bring uit hulle kommer en ek sal die siel van die priesters verkoek met vettigheid, en my volk sal versadig word met sieninge, spreek die heren. Ek wil net vir jou vraag, Maar wat het priesters praat hy nou? Hy sê, ek sal die siel van my priesters verkoek met vettigheid. Besef jy, wie is ons? Ons is een koninklike priesterdom. Ek wil sê, elke pa hier is een priester. Hy sê, ek sal jou siel versadig met vettigheid. Kan jy hoor wat God sê, die goeie woord dat ek gespreek het, Ek is wakker daar oor om het te volbring in jou lewe. Hy sê, ek wil jou siel verkoek met vettigheid. As een priester sy siel verkoek is met vettigheid, wat is een priesterse werk? Priester is om voor God te staan. Priester is om in te tree. Een priester is om die naam van die Heere te bevestig oor my huis. Oor my kind. Oor my gemeenskap is jy wel. Oor die gemeente. Dit is die funksie van die priester. Wie van ons is nie priester nie? Jy sê, die ou konsept was, daar was a priester, en hy moes dit doen, hy moes die offer spring. Maar nou het die ewige hoopriester, Jesus Christus, het die ewige offer gebring, en hy het van ons allemaal priesters gemaakt, ons het het gesing vanmorgen, as he is, so how he, soos hy is, soos ons in hierdie wereld. En nou is ons allemaal hierdie priesters, hy sê, en ek wil in jou priesterskap, in jou amp van priester wees, om voor my te staan vir mense. Hy sê, wil ek jou siel met vettigheid versader. Hy sê, toe sê die heren, vers 15, een stem word gehoor in Rama geklaag, bitter geween, Rachel ween oor haar kinders. Hy weir om getroost te word oor haar kinders, omdat hulle nie meer daar is nie. Wie is Rachel? Van wie praat hy? Ondou jy die kindermoord van Herodes, wat bang was vir die een wat sou kom, wat sou uitrik en omgooi en en bou en plant, want nou Jezus het gekom, en Jezus het omgegooi en uitgerik. Jezus het hulle leerstellingen, en hulle mense gebod het, hy kom omgooi en kom vernietig en uitgerik. En Herodes was bang daarvoor. En wat het Herodes gedoen? Om Jezus dood te maak, laat hy die sienkies onder twee jaar dood maak. Kom nou in, in die omstreke waar Jezus was, en dit is waarna hy hierdie woord verwijs, hy sê, Rama het gehuil, Rachel het gehuil, hy praat van Die, die vrouwe in Israel, wie sy sienkies vermoord is, hy sê, Rachel Heilands, hy wil nie gedroos word nie, dit was die prijs, maar hoor net wat sê hy, hy sê, hoe sê die heren, bedwong jou stem van geween, en jou oor van trane, want as loon in jou arbeid, bedwong jou, bedwong jou, hoekom, want hier die skrifwoord vervul is, en Jesus het gekom, en Jesus het het kom rechtstel, en nou sê hy, oor God hart. God sê in vers 20: "Is Ephram vir my 'n dierbare seun of 'n trottelkind." Want so dikwels as ek kom teen hom spreek, dink ek nog altyd aan hom. Daarom is my ingewande oor hom in beroering en ek sal my sekerlik oor hom aanferm spreek die Here. Hy sê: "Rig vir jou mylpaale op." Kyk dit nie vir ons vermor nie. Hy sê: "Rig vir jou mylpaale op." As ek na die nawe kijk en ek kyk wat aan die ander kant aangaan in in Luna en ek en ek dink terug oor ons gemeente en ek sê Here hoeveel mylpale kon ons oprig en sê, waar het ons vandaan gekom? Waar het ons begin? En hoe het jy ons op die pad gevat? Hoe het jy ons siel met siefhettigheid versadig, oor dertig jaar? As ek vandag terugkyk, ek sê, jyre, is dit moendlik? As ons kyk hierdie pad wat ons geloop het, en moet aanslaan, aan tegenstand en wat ook al wel gekom het, hy sê, rik vir jou mylpale op onthou wat ek vir jou gedoen het. Hy sê, hy sê, ruk vir jou muilpallen op, maak vir jou padwijsers, let op die groot pad, die pad wat jy geloop het, kom terug, oe jongvrou van Israel, kom terug na hierdie stede van jou, wat hy, van die stede van jou praat, in die nieuwe testament van die gemeente, hy sê, hoe lang sy jy bly aarsel oe afkerige dochter, want die Heer het iets niets op aarde geskapen, die vrou sy die man, nou ons bybel sy beskerm, maar die Hebrewse woord is sabab, en sabab beteken, eindelijk om die man te omsirkel, hy weet wat beteken het, die vrou sal daar wees vir die man. Wat hy baie vrou lees hierdie ding, hy sê, oor oh, die vrou sal die man beskerm, dit is nie een omruil van rolle nie, dit moet andersom wees. Hy sê, as hy hier sê, die vrou sal die man sabab, sê hy, hierdie bruid sal daar wees vir haar bruidegom. Van wie praat ons? Praat van my en jou, wat daar is vir hom. Hy is ons bruidegom. En ons is sy bruid, hy sê die nieuwe ding wat ek maak, dat die breid, die hinkering, sal naar Breidegom wees. Die breid sal daar wees, vra Breidegom, die breid sal daar wees, gereed wees, dat hy haar lippe kan aanraak, so hy sy woorde na mond kan lehe. Die breid sal daar wees, om met een onverdeelde hart, God toe te laat, om om krachtig te steen. Die breid sal daar wees, om omself te gee, om haar te gee, en te sê, laat het met my gaan volgens die woord, waar oor u wakker is, om dit te volbring. Dis waarvan hy praat hier, hy sê, so sê die heren van die leerskade, weer sal hulle in die woord sê in die land van Juda, en in die stede daarvan, en as ek hulle lot verander, mag die heren jou sê oor woning van gerechtigheid, o heilige berg. Wie, is dat een beter beskrywing van die gemeente, as om te sê, mag die heren jou sê oor heilige berg. En nou sê, ou, ou heren, my hy ding, hy sê, In Jura en al sy stede, hy daar in woon, allemaal saam, die landbouwers en die wat met troppeveer rondtrek, want ek verkoek die vermoeide siel, en elke kwijnende siel versadig ek. Nou sê Jeremia, hierop het ek wakker geword, hy sê, ek het wakker geword, en my slaap was soet. En nou oor jy, wat het Jeremia by die laat, en by die vroor gesê, hy sê, toe jy woorde gevind, het ek hulle opgeeet, en hulle was op vreugde, en een vrolijkheid van my hart, want die naam is oor my uitgeroet. Hierdie skrif het in ons oon vervulling gegaan, mense. Dis wie ons is. Wat is die resultaat hiervan? Die resultaat om beskikbaar te wees vir God, om sy woord waarover hy wakker is, en om my leven wakker te maak, sê Jesaja 66, het laatste skrif wat ek wil lees hier, die Jesaja 66 so mooi, as hy dit opsom, sê hy, by vers 10, Wees bly saam met Jerusalem en juig oor haar allemaal wat haar lief het. Wees vrolik saam met haar, baie vrolik, allemaal wat oor haar trede gewees het. So dat kan sy en versadig word aan die bors van haar vertroostinge. So dat kan uitdrink en jylle verlustig in die oorvloed van haar heerlijkheid. Want so sê die Heere, kyk, die vrede lei ek na jou toe. Ek sê nou haar toe, hy sê haar, maar ek sê nou na jou toe. Hy sê, die vrede lei ek na jou toe, soos hy rivier. In die rijkdom van die naties soos een oorlopende stroom, en jy sal suig, jy sal op die heep gedra word, en op die knie vertrootel word, soos iemand wat dier sy moeder getroost word, sal ek jou troost, en jy sal in Jerusalem getroost word, en jy sal het sien, en jylle hart sal vrolijk wees, en jylle gebeente sal groei soos jong gras, dan sal die hand van die Heere bekend word, van sy knechte. Ek wil vir jou vraag, of jy besig is om te beleef dat jou gebeende besig is om te groei soos jong gras. Ek beleef hoe dat soos wat hierdie, die waarheid van Godse woord, hierdie profetiese woord het God gesê, ek is wakker daar om het te volbring. Hoe dat my besluit daarby, Godse woord, waar oor hy wakker is, ontlaai in my leven. Beleef ek, hoe dat dit in my leven aanpak het. Hoe dat dit, a wip in my stap sit. Hoe dat dit my slaap soet maak, of jou vraag, is dit die werkelijkheid van jou leven? Dis Godse hart vir jou. Net ek en jy, die allerhoogste, kan jy dit geloo? Hy sê, ons is geseen dier die allerhoogste, maar besef jy dat die allerhoogste het jou so hoog geacht, het vir jou besluit gegee, die recht gegee, om die seen te kanseleer in jou leven. Jy kan kan jy glo dat een mens die besluit van die allerhoogste kan blok in sy leven. Luister, ek kan dit nie blok in jou leven nie. Niemand anders kan dit in jou leven blok nie. Kom, ons kry mekaar recht hier Niemand kan dit blok in jou leven nie. Die enigste een, wat het kan blok in jou leven. Weer hier wat het Paulus gesê? Paulus gesê, ek is van seker dat geen hoogte of diepte of lengte of breedte of toekomstige of teenwoordige dinge, of engele, of overhede, of enige ander skepsel, maar jy kan skui van die liefde van God, waaran Christus Jesus is nie. Die enigste een wat jy uitgelaat het, is ek self. Ek kan. Ek kan volhaard met ek kan nie. God sê ek is wakker oor my woord. My woord is wakker in jou om gestalte te vind. Met ek kan nie, jy dit het maar met die betselle besluit van ek kan, ek het jy dit geactiveer. Jou besluit. Dit is jou besluit. En daarom wil ek hy ons met vanmorgen saam broodbreek met mekaar. En as jy hulle vinnig saam met my net blaai, as net een paar minuut oor, kom ons kyk gauw in Matthäus 26. Net Jezus' hart, uh, wat Jezus by sy disciples kom nou, want nou is het by Melchizedek vanmorgen begin. En ek wil hier nou dink oor Melchizedek wat gebeur het. Hier is een soort van een kettingreactie. Melchizedek kom Abram tegemoet en hy bring van brood en wijn en hy sien om. Hy sien, hierdie brood en wijn is die symbool van die sien van die allerhoogste, die skepper van die jimmel en aarde. Ons besef in Jeremia's beeld, is dit die woord van God wat oor hy wakker is om dit te volbring die woord is die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon, en God behaag het en waartoe hy dit uitgestuur het. Okay. Sy naam is die heren ons gerechtigheid, so jylle sien hoe dit in mekaar in, insteek. Maar nou sien ons in Abrams geval wat gebeur, toe Abram hierdie brood eet en hierdie wijn drink en hierdie sien beleef, toe doen dit iets in hom. En wat hy dan om doen, is hy sê, ek het soveel ontvang, ek het een behoefte om te gee, en hy gee hom een tiende van die buiten en geef vir melk, die sê ek die tiende van die buiten. En hier ontstaan die tiende. Maar, maar a tiende is a gevaarlike ding. A baie gevaarlike ding. Want a tiende, sê nie, ek skuld God a tiende, nou dat ek my dieu betaal nie. Dis die wat het sê nie. A tiende sê, ek gee jou, vandag, brood en wijn, Dit is nie my lichaam en my bloed nie. Dit weis op my lichaam en my bloed. Maar die dag gaan kom, waar die brood en wijn my lichaam en my bloed gaan wees. En ons weet dat dit dit gekoos. Dit was makkelijk om brood en wijn my mekaar te maak en vir Abraham te bring. Maar dit was nie so makkelijk. Toen Jezus in Gethsemane was, en bloed gesweet het, en sê, vader, is het moeilijk as dat die die beker by my voorbij nie. Want sien die, die tiende het Gethsemane geroep. Die tiende het die kruis geroep. Abram, verstaan het nie, Abram is so beweeg, in sy liefde, in, sy, in die ervaring van hierdie seen van God, dat hy God die tiende geef, van die buit, wat melk is tiende geef van die buit, maar wat is die prijs, van die tiende, acht hoofstukke verder, kom hier na Abram toe, hy sê, Abram, ontdou jy die tiende, hy sê, ja jyre, ek ontdou die tiende, hy sê, nou wil ek die rest sê, want die brood in die wijn, toe Jezus in Gethseman nie was, ek maak dit nou op, maar jylle moet nou net my beeldspraak verstaan he, toe Jezus in Gethseman nie was, toe staan Abraham daar, en hy sê, jyre, die brood in die wijn, wat nou? weet jy? To Abraham wakker word die nacht, en God sê vir hom, Abram, hy sê, hier is ek, hy sê, die tiende, vat Isaac jou sien, en gaan offer om vir my, op een van die berg wat ek jou gaan wees. Weet jy wat kost het om? Dit kost Abraham die offer. Nou kan jylle voorstel, wat moes in Abramse leven gebeur, het, dat Abraham drie daal loop, na Moria toe, na Jerusalem toe, om sy sien te gaan offer, en met hierdie sien, tegen die jowel, by Jerusalem, wat soos een skeel like, opstap, en sy sien, draad die hout op sy skouwer, waarop hy geoffer gaan word, en hy sê, hier is die hout in die firma, waar is die land? minwetende, hy is die land. Kan jy jou voortstel wat met, met Abram gebeur het? Dit was die prijs van die tiende. Maar hoekom kom Abram dit doen? Omdat Abram geweet het, God sê, ek is wakker oor my woord. En Abram het vir hom sê, ek gaan jou nageslag sê, wat uit jou voortkom. En Abraham het geweet, dit is Isaac. Want God het vir hom gesê, en Isaac sê jou nageslag, nie in nie. Want op een stadium toe die heren vir Abraham en Abram toekom, en sê, luister, Jy gaan een sien heet, Toen sê, Ach, laat Ismael voor die aangeslag lewe, Het sê nie nie die en nie. Hy sê die sien van die belofte, Isaac, Daan sien nageslag wees. So Abram weet, Dat God gesê het, En God is wakker door sy woord om dit te volbring, Abram weet, God gesê, En Isaac sien nageslag wees. So Abram sê, Heren, So pijnlik is, Dat het vir die pa is, Wat honderd jaar vir die sien gewag het, Om hier die te gevat en te gaan offer, Hy sê, So zeker is ek, Dat jy wakker is oor die woord om dit te volbring Ek kan offer, maar dan sal hy hom uit die dood uit moet teruggeen. En as ons Hebrews 11 lees, dan lees ons, dat Abraham hom uit die dood uit het, want in Abram sy gemoed, het Isaac reeds gesterf. En so het hy hom uit die dood uit terug ontvang. Oor wat het God gedoen, so aseker was Abraham. Van God was die tiende, die geef van sy sien. Die tiende, ek wil hy julle met sien, die brood en wijn in die tiende is die celle die twee is analoog van mekaar. Brood en wijn het gewys op Jezus, die tiende het gewys op alles. To, en nou, nou kom Jezus by sy disciples, en hy sê, ek het uitgesien om hierdie broodmeel te breek, nou is ons in Matthäus 26, en hy sê, vers 26, 26, 26, hy sê, en terwijl hulle eet, neem Jezus die brood, en na die gedank het, breek hy dit, en geer dit aan sy disciples en sê, neem, eet, dit is my lichaam. Toen hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en sê, drink amal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nieuwe Testament, wat uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Wat sê hy hier? Ons het in die Albeida oor gepraat, Paulus beskryf dit in die Korintheers, hy sê, ek het van die Heere dit ook ontvang, die het in die nacht, wat hy verraaie sprood geneem het, en hy gebreek het, en gesê het, is my lichaam. En ons het gesien, wat dit behels, soos wat wat Melchiseerik brood en wijn gebring het, kom Jezus en Jezus bevestig wat Melchiseerik gedoen het, hy sê, hier is weer brood en wijn, hy sê, en nou wil ek hee, jylle moet iets verstaan, die brood en wijn is ek, dit is my lichaam en my bloed, my bloed is een volkome versoening vir al jylle sondes, vir die sonde van die wereld, God sê, ek sal daar nooit weer aan hink nie, hy sê, my lichaam is gebreek, doordat jylle heel kan word, Want ons sien hoe dat, Matthies dit selfs beskryf dan, Matthies 8, beskryf hy die ding en hy sê, toe Petrus' skoonmoeder genees is, toe sê hy het ons siektes op hom geneem. So sien jy, hy het in sy lichaam met hy ons siektes kom draag. Ons sien die twee pilare, die een is ons eeuwige verlossing, die bloed wat ons van zonde gereinig het. Die ander is sy lichaam wat hy vir ons gegeet so dat ons heel kan wees. So dat ons hier op aarde een tempel kan hee wat rein is, wat gezond is is God sy hart. Hy sien, as ons dit verstaan, dan verstaan ons God wat so wakker is oor sy woord, sê, ek wil seker maak jylle nie vergeet nie. So daarom sê hy vir sy disciples, so dikwils as jylle dit doen, doen dit wat my gedagten is, onthou, elke keer sê jylle dit doen, en sê, jylle, die lichaam is my gebreek. En Paulus sê vir die Korintie, het gaan die een stap verder, hy sê, hy sê, ons moet ons self duidelik onderzoek, die woord, dokumatsu denk ik, die woord, makkie sakkie, die woord vir onderzoek wat hy gebruik in die Griekse daal, as hy sê, ons moet dit vir ons self baie duidelik uitmaak. Luister, hier kom ons weer by die besluit. Ek kan nie een besluit neem, as ek dit nie vir myself duidelik uitgemaak het nie. Ek moet vir myself duidelik dit uitmaak, en die heren sê, hoe kan ek het beter doen, ek het het vir jou kom demonstreer in brood en wijn, Abram. Hy sê, ek het vir julle kom demonstreer vir die disciples in brood en wijn, ek het het kom demonstreer met my lichaam en my bloed. Hy sê, nou kom ek en ek geef vir julle die gebruik van die naagmal en sê, elke keer as julle dit doen, elke keer as julle hierdie brood eet, as julle hierdie wijn drink, hy sê, dan moet julle onthou wat het ek gedoen. Maak het vir julle self uit, dat my offer, my offer is die offer van die allerhoogste God. En daar is geen toestand wat sterker is as ek nie. Daar is geen vloek wat die seen, wat my ek jou geseen het, kan kanseleer nie. Als kree die duivel om my op sy sterke taan. En daarom, daarom het dat ons hier die balans, hy sê, ons moet duidelik ondersky, met ander woord, die woord wat hy sê, wat ons moet gebruik daar, is, is om te, te weeg, die woord kree nie, om te weeg. Om te weeg, aan die ene kant, is die offer van Jezus, aan die andere kant is die aanslag ten die vijand. Van die vijand en is die offer van Jezus hoer gezag, hoer kracht, meer massa, om hierdie skaal te kantel, as die aanslag van die vijand, so ongeacht die aanslag van die vijand, en hy sê, al val daar 1000 aan jou, sê 10.000 in, in jou rechterhand, en jou toekom het nie, so sê jylle wat ons doen, elke keer as ons het brood breek, dan sê jylle, die voorsiening is groter, as die tekort, die geneesing is groter as die siekte, die lewe is groter as die dood, come on, dis Godse hart, ek weeg dit, hy sê, en as ons nie weeg nie, as ons dit nie weeg, as dit nalaat, dan eet en doork ons een oordeel, oor ons self, bedoelende met die oordeel, nie God gaan ons nie oordeel, en wat sê enige oordeel, die oordeel waarvan hy praat, is die verbyging van krino, van die weegproces, hy sê, dan sê die skaal vir my en my gemoed, ek kan nie terwyl ek kan, hoe lang luister ons, na die skaal wat sê, ek kan nie, Een valse leesing op die skaal. Die skaal sê, ek kan nie. Die skaal sê, ek maak dit nie. God sê, ek het het vir jou gemaakt, hoe kan jy dit nie maak nie? Wil jy nie my glo nie? Wil jy nie in een gevlecht word, waar soos tou jy omgevat? Wil jy nie, by jouself nie in een vlecht met die tou nie? Hier ons weer by, by Johanse tou vanmorgen. Hy sê, sien jy nie kans om jou te verwin? Dankie Johan, dit is nou redelijk in die kol vanmorgen. Sien jy nie kans om te kawaal met my nie? Wat as met my kawa, dan vaar jy op met vrede soos die aarde. En die hart op jy word nie moeg nie. Die wandeling word nie mat nie. Die jongmanne kan om jou self strijkel, maar die wat op my kawaal, kry nie wat kracht. Ek hoef jy of sê, vanmorgen, as jy die broekie vat, weet, wat is Godse plan nou, jy? om jou in te trek in die touw in dat daar is wat hierdie band kan breek nie. Ek wil eindelijk sê, hoe sterker die vijand trek, luister mooi, as jy na die, die fysische mechanika van hierdie tou, van hierdie, hierdie invleg kyk, as jy sê, hoe sterker jy trek, hoe sterker maak jy die knoop. Die vijand denk, dat as hy hard genoeg trek, kan hy die knoop of die tou breek, luister mooi, hoe harder hy trek, hoe sterker word hierdie band. my jou deel. Jou vanmorgen sê die heren, hy sê, die stad, oh, dit is die laaste skrif wat ek moet lees, hy sê, die stad sal vir my wees, a vreugde, nou sy is weer in Jeremia 33, Godse hart sê dit, hy sê, die, vers 9, hy sê, die stad sal vir my wees, a vreugde volle roem, a vreugde volle roem, hy sê, een lof in een sieraad, by al die naties van die aarde, wat sal hoor, aan al die goeie wat ek aan hulle doen, en hulle binneste sal bewe, en ontroer word, oor al die goeie, en al die vrede wat ek dan bewys. Wie is die stad? Dat is die gemeente. Hy sê, die heren sê, ek maak van die gemeente, maak ek een lof en een sieraad, by al die naties op die aarde, en ons sal, ontroer word oor al die goed en al die vrede wat God aan ons bewys. Dit is jou erfenis, dit is jou erfdeel, vat het vanmorgen. Breek een broekie saam met ons vanmorgen. Geniet het saam met ons. En weet, God sê, ek is wakker oor my woord om het te volbring. Vader, ons dankie. Dankie dat ons vanmorgen kan eet van die genieting van die woord maar dat jy vir ons dit ook fysisch praktisch gee, dat ons kan, so ons die brood en die drijwensap kan proef, vader, so weet ons, eet het vir ons die leven, die bloed gegee. Om ons vanmorgen weer te kom herinneren en sê, jy is wakker, en jy het het gesprek, dat jy in elkeen van ons een gewillige hart mag vind. Iemand met een onverdeelde hart, so dat ons krachtig kan steen, so dat die die woord, wat oor u wakker is, in ons levens kan opstaan, in ons levens manifesteer, en dat ons nie net, as enkelinge nie, maar as gemeente, as geheel, soos wat Israel destijd, daar nie een was, wat siek was nie, nie een wat was zwak was nie, terwijl hulle getrek het, dat, dat, dat, elk een van ons, almal van ons, bekrachtig sal wees dier die guns en die seen van die allerhoogste God wat jy oor ons uitgeroep het waar oor jy wakker is om dit te volbring ek eer die vader en Jesus naam Amen Amen Ek wil nou so my vraag of een paar mannen my kan kom my help as jy broekie vat, breek hom somme in twee, en eet een saam met die heren, en, en vat die ander helfte, en breek hom somme saam met iemand. dankie, het iemand oorgeslaan vir ongeluk dag. Kom, ons sluit net af, vader, ons dankie vanmorgen. Dankie vir die woord, dat die woord gereed is, om vlees te word, ook binnen my. En heren, dat ons in die taal wat voorlee, tal en kan sien, hoe dat letterlik bevrug raak, swanger raak, met die woord, geboorte gee aan woord, geboorte gee aan die seen, waarmee ons zich seen het. Heere, dat het nie net een theorie sal wees nie, maar dat het een werkelijkheid sal wees in die van ons levens. Ons eer die daarvoor. Ons dankie dat jy gesê het, jy is wakker, ons dankie dat jy met jaloers begeer om dit in ons hart het oop te maak. En Heere, ons Al wat vir ons oorblijs, om ons beskikbaar te stel, een onverdeelde hart op u gericht te he, heen, u dit wat oor u wakker is in ons levens kan bevestig, ons Heer in Jesus naam. Amen.